Вибачте, але до вашого відомства я не можу ставитися, як до лікарської установи. Спілкуючись з вами, швидше захворієш. І все-таки ви прийшли в міліцію. Давайте по фактах. Аделеїда часто так невмотивовано зникала з дому. Траплялося, але спочатку їй досить було просто потинятися вулицями. Коли це сталося вперше, я злякався. Та вона повернулася. І надалі поверталася. Сусіди кажуть, ви часто сварилися з дружиною останнім часом. Сусідів це не стосується. Я розумію, до чого ви ведете. Так, я, звичайно, мусив рахуватися з її психічними проблемами і все таке інше. А хто буде рахуватися зі мною? Іноді підводить витримка. Жива я людина? Жива. Ясно вам? Не треба нервувати, я розумію. Як по-вашому, Аделаїда не могла... Я знаю, куди вихилити. Досить з мене цього. Навіть якби й могла. До коханців не тікають без речей навіть без змінної білизни Не буває такого Сахна тіпало немов від сильного похмілля Руки трусилися І він уже думав А чи не прийняти чарку для заспокоєння Але відкинув цю думку Сьогодні як ніколи слід триматися тверезо Ставлячи чайник Він з сильно грюкнув ним Об плиту і брязнув закриваючи кришкою Я ж просила У мене розколюється голова Таке вже третій день. Чи то тиск, чи у Аделі справді серйозно уражено психіку, кожен вечір ледь заповзає у квартиру і одразу ж падає крижма на ліжко, надсилу роздягаючись і аби як кидаючи одяг. Вигляду неї дійсно не найкращий, говорить півголосом і вимагає цілковитої тиші. Їй усе заважає кахикання, кроки, різке світло, увімкнений телевізор. Сахно змушений стишувати звук до мінімуму А ще підбирати за неї одяг і чіпляти на вішах Розігрівати їжу, класти їй льоду на голову Добре, що останнім часом йому зовсім не лізе нічого в горлянку Нерви перебиваються чаєм з бутербродами Каву не п'є, без того заснути неможливо Особливо сьогодні Адже цього досить теплого вечора На початку жовтня Адель повинна померти Марина позавчора трохи погралася з вогнем, запропонувала снодійне сахнув зблід. Він же не готовий ще. Що з неї таке? Та далі кволо відмовилася. Наступного вечора Марина притягла купу різних пігулок. Адель довго роздивлялася їх у напівтемрямі спальні з напівзаплющеними очима. Отак давить голова. Розібратися, що й до чого важко. Прийняла якісь, на ранок стало, наче краще. Підвечер вечір. Усе почалося знову. «Ти можеш не грюкати там на кухні? Мені ще літати навчитися? Просять же тебе як людину. Ох!» Несподівано Сахно заспокоївся. І навіть руки тремтіти перестали. Постогни, постогни, залишилося Лишилося усім недовго. «Де ж та Марина? Чому сьогодні? От саме сьогодні так повільно спливає час. Дев'ята. Вона мусить бути за п'ять, чотири, три... Дві хвилини, ну, пора вже, пора, ну, будьте хоч раз у житті пунктуальною Вже дзвінок у двері змусив його здригнутися, хоча він і чекав Відчиняти кинувся мало не бігом, а чорт Дуже і звіняюся, від вас позвонить можна? Сусідка з третього поверху Заходить час від часу, Донці своїй дзвонить По півгодини потякає після того, як їй бідненький погано живеться з зятим «Другий чоловік у доні, між іншим. Ніяк чоловік хороший не попадеться». «Ну, чому її саме сьогодні чорти принесли?» «Будь ласка, але якось тихіша дружина хворіє». «Ой, а що таке?» «Тиск, голова розвалюється». «Може, хоч сидіти не буде?» Сахно вже хотів зачиняти двері, коли з ліфта вийшла Марина. «Добрий вечір!» Швидкий тривожний погляд на сусідку, що накручує диск на апараті, потім на Сахна. «Як сьогодні справи?» «Знову прихопило». «Погода, наче, не для тиску. Може, магнітні бурі?» «Не вірю я цим бурям. Проходьте, Марина». Сусідка намагалася з'ясувати, коли донька завтра може піти з нею на базар. Сахнові здавалося, що скриготіння зубів чутно на всю квартиру. Марина не могла впоратися з гудзиком плаща. До всього ще й свиснув заклично чайник. Адель простогнала зі спальні, Сахно, аби хоч чимось себе зайняти, пішов вимикати газ. Нарешті сусідка поклала трубку і «Спасіба вам!» Готовий же паразіт товару на